مران د عاردون کو دمولان مبتی توسی بخمت سے دوره تفسیر القرآن دای کسی نبر کی سلط سپر محل لا بلالخیر کی پر گیار نو او ببار نو دوزار اٹ کی شعر تدید ملایدو پت ایسا تای اشار دی سنت کے ست این سی ڈیز مارکس دکان نمبر 20 عبدالرحمن بلازا نیز دیمین چوک جنگیر آراد سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیری موبائل نمبر 031710124 لو پدې مسالې چې موږ تاسو ما سي وا زمانا کار ساز دا اواله داوا چې چا د دین انکار وکړي چې توحید نمنې کار ساز بل اوغنا شرک وکا نو دا سبب لنزول العذاب په دایبมายا صبر سي او ګورا واقعېد معراج ذکر کړي واقعېد معراج کې ډېر تفصيلات تي مختصر شانته اغا دا چې نبی دو الصلاه والسلام دوه میهانی په کور کېو داوینه لال حتیم تا د شپې ال تکي الله رب العزت د پرښتوب ذریعہ د ذلت صفایو شو بیا به راغ راغو بیت المقدس ته لاړو ټول انبيياء په اج ساندي مثاليو سره راغلو د استقبال لا او عيسى عليه السلام په دغه جسمه عنصري سره راغلو ملاقات لا الله او استقبال لا بیا چې کله اسمان تاسو په ول اسمان کې د آدم عليه السلام سره ملاقات شو په دویم کې د ইয়াহিয়া او د عيسى عليه السلام سره ملاقات وشو په دریم کې د يوسف عليه السلام سره سلام آسمان اسمان کی د ادریس السلام سره ملاقاتو شو پینزم آسمان کی بیا د هارون السلام سره او شپغم کی بیا د موسی علی السلام سره فوم آسمان کی بیا د ابراهیم علی السلام سره او پسدرۃ المنتھا کی بیا د جبرئیل امین فاتو نبی علی الصلاۃ والسلام لا مکان طلاڑ او bari taala ته خپل تهفد توحید پیش کړه و ات تحیاتو وصلوات وطویبات باری تعالی جواب کی او پرمائل السلام علیکا ایو النبی ورحمت اللہ وبرکاتو نبی علیہ السلام او پرمائل السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین بیا وافسی کی پنزوس مزون باری تعالی دو پا امت بانده فرس کلو اللہ او, او دو جنتونو او دو زخونو دا را دا یو تا بالمشاهده خودل فواپس هي کی موسی علیہ السلام باندې چراتو نو فل جمله دروید یادت د توب نام دا غه پورا شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته حالت بیان کچدا شي منزونه زمام په امت پر شو موسی علیہ السلام ته دا ګران دي ستو امت دانه شي پورا کوله وی ورشا اوا سان ته اسوا نبی علیہ السلام با بیا بیا ته تردی pore che pinza pinza muzuna ba kamedal pinza شو بیا اخر کې دا نبی علی صلاتو والسلام په دې شو الله پیغمبر موسی علی السلام مرتبي ورشه و څو لوکا چې دې نام کم شي خو نبی علی صلاتو والسلام مال نور احیا راځي نور سوال نور کم د خپل رب نه نشم غوښته بیا چه کافیرو تا ده دی پت اولا گیدا ابو جال ابو بکرین صدیق توائی تا دامانه وی آو وی چه اغا منم زب ایمان امرادم کافر راله نبی علیہ السلام تاوی بیت المقدس سنگو زمان تاو نقشا بیان که نبی علیہ السلام خدا سه غور سره نوکتی لی نبی علیہ السلام خفاشو چه دا بسنگی خفگان دا وجن آسمان ترا سه سرو جد که او چې ساري او چاتک نبی عليه الصلاه والسلام ماچو قتل مخامخ بیت المقدس اغټوله نقشه ماته مخه تنيوله شوی ده ما جوابونه شروع کړو جوابونه نوار کړو الله اکبر او دا وګه تفصيل لیدې او نبی عليه الصلاه والسلام دا معراج دا بلکل بالکل چیکنده جسمانی ده او دا دا ال سنت والجماعت مسلک دی دا جسمانی دی او باز ته اشتباغ غل دی دا, دا خوب کې شو او دال سلیم خبره نه ده او خوب کې کې شو نو بیا متعدد دی او دا غي استدلالات او دا غي نولمای کرام بیا جوابونه کړی دي الله اکبر <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ذریاتا الله ته یودا چې موږ تاسو ما سیوا زمانہ وکیل کار ساز او اولاد د اغه چا چې ما سوار کړو د آدم سارا ما سوار کړو د ادم سارا د دوی د اولاد موږ جوړوي یا منسوب ده یا منصوب دی ده, ده پدې چې مفول شرو تتخیزو د پاره مانت دین خدایان موږ دا د دا داد دا نوح اولاد ده تاسو غیته چریوي یا دا انا چې منسوب ده پنی دا سارا یا ذریه من حملنا او مقصود به نزا ندا مذوف ته معنا شکرو شکروا سای واله زکنو شکر گزارو و اولادا دا چې ما سوار کړو موږ سوار کړو د نو علی سلام سره شکرو با سای تاسو واله انه بهشک دانو بهشک دانو علی ابدن شکورا او دی بنده شکر گزار وقزاینا او پسلا اورو منګ بنی اسرائیل ته په کتاب کې لاته په سدنا چې خامہ په ساده کوي تاسو په اسماکا کې مرتین دوا زلا دوا زلا ولتالو نو خامہ سر کشب کوي تاسو تکبر بک کوي تاسو تولون کبیره تکبر ډیر لوي یاو زل فساد ترغ د شریعت د موسی علی السلام او د الیاس زوین زل فساد اغا اراداده قتل د عیسا علی السلام نورم اقوال شته ګانا کوالی په دې کې او دعا زلاو په سات نو اواله په سات نو داغه په وجه باندې با در باندې جالوت مسلد شي او د دې په سات په وجه بیا کوستنټین دابه مسلد وَلَا تَأْلُنَّهُمْ هَكَايِ بَتا سُستَا تکبُر تَأْلُون تَکبُر کَبِرا ډېر لوي پيدا جاوادو لَهُم پَسَر پاس کلا چراشي وقْت د دې اولنې پَساد دينه باسنَ عَلَيْكُم رَبِ لِگُم گا پتا سوباندي بندي گان زُمگا جالوته اولي باسن ساجنګ والا اولي باسن د صف جانګ والا پجا سوبز داخلي کې باغي خلالت ديار مَن زُنُد کورونو ته د پارا د لُټ مار چي لُټ مار اوګه خلق نواخلی او دار و وسره بیا کول به وکانه وادم مغفولا او دا دا وادم مقرره شوی سومار عدد نال کومل کرا بیا به واپس کوم تاسو ته الکرته غلب پیرا علیهم پدی باندي هم دا کوم تاسو کومالو باندي او پزامنو باندي او جوړو کو تاسو لرا اکثر نه فرا ډیر زیات او باګر زو تاسو لرا ډیر زیات په اعتبار د افراد باندي ان احسنتم تاسو نیکی کوي احسنتم کوم نیکی با کوي د پارا د خپل د خېګړې د خپل نفسونو ان احسنتم کارتبي معنی کوي اقمتم بالتوحید کچري تاسو قائم پاتې شئ په پا توحید باندې نو قائم به پاتې شئ د پاره دخپلو خېګړې د خپل نفسونو و ان احسنتم او کچري تاسو شرک کو د الله تعالی صرافع له هان وبالې تاسو د نفسوند پاره دی فایزا جاوادو لهما کلا... فسركل فایزا جاوادو الاخرہ فسركل چراشیا وقت و عادد بل آزا و دبل دبل نه فرمانه هر کلاچ راشیا وادا یعنی خلاف د عیسی السلام پس هر کلاچ راشیا وادا د بل مخالفت د بل خلاف د بل فساد نو راو بلی ګمن پتا باند سو باندې خپل بندګان سبق یسوج و کوم دیر پارا چ تاس ناس کی مخت نصر د یا مراد یا کوستنتین دې د پاره چې ما خو جوه کوم تاسو نه له پاره کی و جوه کوم تاسو نه کی و جوه کوم یا به یې هیجو یا وجون مراد سرداران د دی دی د دې د پاره چې تاسو نه کیه واليا يدخول المسجد او ديره پاره چا داخل شې د ما تاګ لا څنګه چا داخل شو داخل شو دی اغه تا پاول د پاره چ دی برباد ما د اغه ما رتن علو چې تاسو خو دې تدبيرا په کامله تریکې سره عثار ربكم تخفيف اوخروی قریبه دا عثار ربكم قریبه دا چرثاسو دا چرهم کې پتا سباند او که تاسو واپس کیږي کو فرتان او دینا واپس کی ګمغاځتا او گر زول له منګه جهانم د فرده کافرانو حسي راجل خانه انها ذال <سؤال> قران ترغيب للقران بيشگدا قراني كريم يا هدي لار خاي للتي اغلار تيا اقوام شادر برابر برابر دا ويبشر المؤمنين زرور کوي تا کسان دا عمل کوي نیک پدي باندي د دې لپاره دي اجر دې زيادت لوي او زجر بدل به شاره او تخوای په ل او ب کسان لا یو بالاخره بلاخرا چمان راړی په اخیرت باندې تیا کړی د منګه د دی دپاره عذااب دردنا کوو و دوول انسانو بشر زجر په جو حالو بانده او بلی غواړی انسان بشرېغا بدلله د شر دعا او پشاند غښې د دو بل خیرې بدلله د دا خیر بدلا چې څنګه غواړې نو دا جاهل دیای وي د شر بدراله هم زر راکه دا سمکا وکانه الانسان او د انسانا جلاتر تلوار کو انکه تلوار غن وجال للی او ګرزو لدا منګش ویل را ونه ها راو را سیلرا ایتین دوا نو خد پس پاسروه او منګه اغان حادث پی وجانا او ګرزو منګه اغان نخادر مزه مستن بالکل روخانه یا خو بعینه راز شپه مرادی او ذکر د دا آیات دالیل بیان نه معنی راز او شپه من غرزول دي تر غرزول دم روانه من غرز او غرزو منګه شپه موفسره تن دونکو یا نه د شپه او نه د راز دی مراد نور او سپوږمای دي زکه د شپه نه هغه سپوږمای ده او د راز نه نه اغانور دي دات مرادی لئ تاب تغدي د پارا چولټو ایتاسو فضل د خپل ربنا ول تعالی مو د پارا چپو اجي تاسو اده سينيناپش ميره کلو نه باندې ول حساب او د پارا د حساب كل وكل شيء نواريشي پس سوال نو تفصيل کړې منګه داغي تفصيلات او تفصیل سره وكل انسان تفيق اخرى وي وكل انسان نواري انسان الزام نو تو لازم کړه دې مونږه عمل نامددو قسمت د دفعنقی فسرد دکه عمل ناما ولا قیامت پردې سرت کې ځوانډ کو و نخرج له یومل قیامت او راو بس موږ د د پاره پردې قیامت باندې کتاب عمل ناما یلقوم لا وبش دې دا سره مان شو را د سیال کې چوکلا کله شی بیاغه اقرا وبېل شد او بولی شیده تا اولولا کتاب که عملنا محفولا کافی ده نن نفس پتا بانده حساب که انکه منحت ده هرچی او سوگ ده چه دایت بیا منده فا اینما یه تا دی ده هدایت مومی ده فارده فایده نفس پلو او سوگ جه گمرا شونو یقینا خبره داده و بالده گمرای علیه پا ده نفس ده ده بانده ده ولا تازیرو آزیرتون او چد بانکلی و نفس او چده انکه وزر او موازی بین عذاب ورکونکی حتى نباس رسولاتر دی پول چراولی گممگا فی آمبر و ایزا اردنا انوحلک قریا تخوی فی دنیاوی او هر کلا چی را دو کممگا انوحلک قریا دا چی حالا کممگا یوکل را عمرنا مترفیها او کمم کممگا سرکشو دا گیتا عش پرستو دا اغیتا دا احکامو خپلو ففسقوا في هن لين كالك في دینا دی فرمانیو کی پدی کلوکه حق علیہ علیہ القول و پس هلاکم غا غی لرات تدمیرات جڑونا تدمیرا پ کامل طریق هلاکولو سره دا یاو مانا دو مانا کلا کودا چی حلا یو معنی دوه معنی هر کلا چی مګی را دو خدا چلا کوم فی ها پا دیکی زیاد کومنگا مطرفی ها اے فساقہا آب پاس قان پا جران دادے ففسکو فی ها آغای نا فرمانیو کی پا دیکی نو لازم شی پا دی باندے وینا دا عذاب حالا کومنگا الراس دا جڑو نا درے مامانا هر کلا چمگا ارادا و کودا چلا کومنگا یو کل لرا امرنا امرنا ای صلیتنا مسلادت کومنګا پیها په دیکه مسلادت کومنګا مو ترا فيها عيش پرست د دے پدې کلی باندې نفص ف سکو آغینا فرمانیو کې پدې کې بزل زم شپای باندې اعزاب وینادو اعزاب الاکم غیلرا تدمیرا د جړونا وکم اهلکنا مین القرون من بعد نو ها تحویف دنیاوی وکام الک ناسوم رالک دی منګه د پیړو نه پس دونو علی سلام نو کافی دی ربستا کافی دی ربستا لرا په ګناونو ده باندې کافی دی ربستا په ګناونو ده باندې ګان خپل باندې لیدونکو خبردار ولیدونکو من کان یرید العاجله هر جا شوق ده تخفیف الاخره هر جا شوق ده چغاړي د دنیا عجلنا له نو سربور کومګه د فرافیا په دې کې اصل چخه خښې منګه د پارا دا چې راډو کومګه بیا به ورزم د د پارا جهنم داخل بشیدغه ته مزوم مزمومه کان دلشه یم د هورا ټیلولې شوی ومن ارادل اخرت وسالها الله اکبر بشارت هر څاغ چې اراده کوي د اخرت یعنی شرط اول دا چې نیت صحیح وي وسالها وسالها کوشش کړي د لپاره سایه مناسب کوشش د دې د دویم شرط اتباع و سنت او هغه مؤمنون د دریم شرط مؤمن موحد او پداسال کې ژوند مؤمن پستا که سان کان سان یو ما کوشش د مشکور او قبول کله شوی کلا نو مدو ترغیب ال اخره ټول په ټول امداد کوم گا حواله د دنیا والا و حواله د اخیرت والا د ورک له دربستانه او نه دا ورکلا دربستانه محظور د منا من شوي شوي شې نه د ورکول شي وګورې ترنګې فضیلت ورکړې موږ باز د دې لپاره په صبح باندې وخامه خیرته ډېر لوی دې په درجو کې او ډېر لوی دې په شرافت سره ولا لا تجعل ما الله لا تجعل ما الله مگر زه ایتاسود الله تعالی سره ګورم دې ځان ذکر کوي پدې ځای کې عمره مسلمه دافید آزاد او دې کې دا تر آغه 39 نمبر آیات پورے او پدی کې 11 اوامر او 30 نواہی چې دا غي نه معنا شوي دا یو لږ داس خبره چې دا او کوي 30 داس خبره چې دا م کوي او ټول چې کوم دي ټول اوامر او نواہی او ټول احکاماته اګه دا سدي چا په زمانه د جاهلیت کې څو غور او کړې شي نو د زمانه د جاهلیت رسوم الله رب ال عزت داغه اصلاح کړي اګه زمانہ د جاهلیت کې موجود و الله داغه اصلاح کړي ګورئ زه وام چې دا اول امر دا دویم تاسو ته ځانته ک نشان لګوينو لګوي اولا نه هی لا ما الله لا تجل مالا مگر زوا د الله تعالی سرا الهنا اخرا بل حاجت رواب فتقودا دا, دا اول نهي فتقودا کی معنی تم مذم ما کنل شوه ما خذولا شر مول او به شرمی غذلیلا او رسوا بشی د الله سرا حاجت رواب بل مگر زوا وقز ربک الله تابدو الا ا او په سلام کې درځه الله تعبود د عبادت م کوي تاسو دا دوي و نهي دا چې بندگی م کوي تاسو الله یا مگر زکیو الله د بلچا بندگی بانو کوي اول امر وبالوالدین احسانا او دمو رپل سره کوي احسنو بالوالدین احسانا الله اکبر ګور زمانہ دجاهلیت کې دمو رپل سره هیڅ غړ احسان نو اداراینګ شرکې دوه څنګه سیده ایم ما یا بلوغان نا که پس کچر اوره سیګې انده کا استاپ حيات کې استاپ ژوند کې اه یال برا بوډه والی تا اه دو ما یا د دې او کله ما یا دوالا پس موا یا تدای تا اوف نو اوف قدره اوف قدره ب نویدا ولا تن هرهما او مراټ دې دوړ لرا او وقلههما دويم امر او وقلههما سلوره م نه او دویم امر و قل لهم وائدیتا قولا کریما و نادیزتا کول درانی خبری و سرکاو دریم امرو وخفیز لهم جناح زلی او کتا که دی دوارو ته دی دوارو مرو پلاف تلی جناح زلی اغای و زرد عاجزی مینا رحمتی دو وجه دو شفقتنا و قل سلو رم امرو او زما چه ایراب زماع و رحمو که پا دی دوارو بانده و کما رب بیانی صغیر علا کسان چه دی دوارو تربیت کرده زماع فالد ما شموالی که رب بکم آلم و بکم رب ستاسو پوده پاس بانده پنف ستاسو که ده که چریه ای تاسو نیکانو ف تو بیستون کدو پارا غفورا بخونکه و آتی زلقربا پینزم امرو اوار که تاسو خواندانو درشتدارانو خواندانو درشتداری لرا زلقربا رشتداری لرا حق و حق دا و المسکین و لرا دشپغم امرو والمسكين اش پاغم امر ینه ورکی مسكين لرا مو وم امر و واب نصبی لورکی تاسو لاری د مسافر لرا حق دغه ولا تبذرا پن زمانه او اسراف مکو تاسو زیرا په اسراف کولو سرا زمانه د جاہلیت کې داو چې غیبه رښتا در ان الله حق نور کو دا به دباو اوسم داسی دي مسكين نو اوسم داسی د دا مسافر خیال بانو اوسم ولا تبذر دیر تبذيرا اسرافو نه به فضل ډیر کول زماناته د جاهلیت کې وګورئ تاسو زماناته د جاهلیت کې اسرافونه ډیرو او انفاق به کو خو به بیزایا په غیر حق د الله لاره کې نه به زایا اوسم دغاسې پر دم باندې لګی پر شوی سارونو لګی پر کنجرتو باندې لګی پر پلمونو لګی لیکن د الله د لاره یو په اینال مبذلین بهشکه اسراب کو انکی کانوی اخوان الشیاطین دیارونا دے دي شیطانان وا کان شیطانان دے شیطان لے لا بیک پورا دغپل رب د فرانا فرمان و اما تور زناو کے چریت د دینا د پارا د لٹاولو د مرو باندې طرف د خپل رب نہ ترجمہ چ امید لری تداغی فقل لهم نوایدایتا د اتم امرو پس وایدایتا قول وې نا نرمه نرمه وینا وته کا و نرمه وینا منسو خامہ زیدار د قران او د سنت او ولا شپګمه نه ولا تجرالمال ولاله تجرالیا د کا مګزه وال لاسپلې مغللوتن بند شوي لاغ نو ک کا د سټپل سره واللا تبوتها من لرا کل بس فګپ کولو سره طکو او دا معلوما په کبانې ته ملامه پیل شوي معلوما لې ددي ولا تجرالیا د کا سره لاسې بلکل مپههکو چې سبا ملامتته نې محصوره لږید وله تبسووتها سره معنڅ پورا پراختیاں ملاوانے سبا و اس په در سرنی بیا این نا رب بکا بیشک عرب سایب ستو رزقا پراخا وی رزق لرا دا پارا دا آغا چا دا دا آغا چا خواقشی و تنگوی و بیشک آغا پا برنگانو پلوبانے خبر دار دیو لدون کے اتما او د زمانه د جاليته او ظلم او ولا تقتلوا اولادکم من املاق مواجنای تاسو اولاد خپل د وجه ولا تقتلوا مواجنای تاسو اولاد خپل خشیت املاق در دل یری د لوګینا لا کوست سوې سبخری سبخری چین, چین کم ذات اورث پتا را کوي د مالونو په لهاس را لیکن جہالت ته وګورا په بچو پابندۍ د ثواب نه راړي وای خريباسو ور ټولي دنیا ته رزق پوراکه مصنوعي مصنوعي نشپاتې د جوړې کله پارامای اعد راوخلې او په دوړ ترکیو کلا چې مرچکی دی هټه او ټماټره دی هټه ورسول چې سار ډک او کری او سپرے پیوکی نو ما خام هغه دومره لوښوي چې هغه بیا ټماټره کړي مرچکی کړي دی هټه ورسېدل ترکی و جہالت دی چې په بچو پکې پابندۍ نه برارړي دای یو دتوانه سیوا کوي راړ په پابند دي دا دو وای خوری بچو نو ټول دنیا ته پورا کئ او جہل د دې حد تر سيډلې دي او زمنګ د ملک جهالا د خاندانې منسوباندی اګام دې تلګیاري دا جهالا دا ټول الله دا, دا, دا غي اصلاح کړي دا سمه کوي منګاروزوار کوي د لارويیا کوموتاستا بشکوا جلد دای کا دا نه دا خط ان کبیره د ګونا ډیر لوی ولا تقرب الزنا <تصفيق> نهما نه والا تقرب الزنا منی زیکي تاسو کار د زنا تاي نو کنه په شابه یقینن دا ډیره زیاته به حياي دا وسه السبيلو ډیر نه کارلارد ډیر نه کارلارد زنا په زمانہ د جاهلیت کې زنا عامه وا او دی باندې فخر غنل شو لکه څنګه ما مخ کې ذکر کړو فبعض کورونو باندې و جنډي ولاله دا بدغه چا کورونو چې هغه به 파تاب الله کې دا چې داسې کندري زنانه بازارې پېښورې زنانه دي اوس په دې فخر دي د اسلام آباد په غټو غټو خارونو کې او دا نه د پېښور دا چکلی ګلاو شوې دي او یوروفي مملکو هغه په چکم نه ګنده دي د دینا یوروفي مملکو کې خور چاته اجازت ته د مجوس او آغا نظريه ژوندې شوې ده اباحهت کلی چې ماجوسو مزدک سنوی وې په زمانه د جاہلیت کې وې وه هر اخزا کې د هر چای صدا کم زای کې چې خپل حاجت پوره کولې شنو پوره کولې شي اغه خو اختیار لري مکمل اپ او زنا ور دي اغه فارس کوي او دای دای ده دا ترقی ده زنا ازباب الله حرام کړی دی ان شاء الله ک مو کوو نو زب ان سوره نور کې وامه چې د زنا ازباب او وسایل او لارې الله څنګه بندي اټول ګورمه نظر نظرم کوا خزه توي تبرما ګور الک توي تم تو ګور ټول وسایل بد ګومان مکوا پبلبان نه چې خطر د زناد پیدا نشا وسایل الله ټول حرام کړي او ما را جمع کړي د خپل کتاب کې دا الله د کتاب ورننه په دا الله د کتاب پرننه کې ان شاء بهترین انداز سره ما را جمع کړي چې الله څنګه هغه وسایل او حرام کړي دي چې کوم زنات ابو تلون کړي او الله څنګه داغینه زنانه محفوظ کړې دا سړی محفوظ کړې دا د زمانې د جاليت رسوم لا سم نه هی ولا تقتل النفس الاتی ما وجنی تاسوا نفس چه حرام کړدل الله تعالی وجل دا غیر الا بالحق مگر فق حق سرا حق سرا سې یاد یا مرتد شو وی وجا یا جنا بعد الاحسان د واده نفس زنا او کلا نو وی وجا او یاچه کم دې د نفس په بدلکی وجنا قصاصه کا د دین علاوه قتل حرام دی دا, دا زمانی د جاهلیت یو ظلم او قتل عام او سمام دی هر ځای کې قتل دی قتل دی خلک هیڅ ترقیده دا ترقیده دا جهالت ته فاته نه لګي چې قاتل سوق دی او مقتول سوق دی او قتل او اغه ملکونو کې ګوره د دینا ډیر دی دا اغه خلکو په سات جوړ کړي تد اسلام قانون راواله تبه یو ګوره چې سوق قتل کی خو اسلام چاراستو چې د یو امریکای قوانين راولین د امریکای په قتل او غارت پی. امریکا کې بوډونه لګي بوردونه با قاعده لگیدل شه د ماخام د مازګر نه پس په دیل راک سوک لړ د خپل ځان په خپل باندې اواري دا خوان التبه حدا زنا التبه حدا شراب التبه حدا سپی خلق سپو ایکسپوزر زنا کوي د غیان سره زنا کوي فینزیران سره زنا کوي خزو د ځان د پاره خینزیران او سپی ساتلی دا تر کیاب ته خلک ته دا خو جهال دي جهالا کوم خلک خبر نه دي او د اسلام دا خو نه خبر نه دي ومن کو تلاحر چانسو گئے چووا جلشو مزلونن دا سالکے چو ظلم پک لشوی تحقیق سرگرزو لے مگا دا وارسان دا وارس دا دا پارا غالبا او اختیار فلا یو صرف انو دا بلا نحی او لسما فلا یو صرف فلقات لے پاس اسراف دینکی دے دی فا قتل کی زمانہ دا جائلیت کی داو کچاب بدلاغ استامو نو آغابا آغی با, آغا با کو کالا بے دیر وجل کالا بے دیو پزائی بل وجل کله قتل سره مسلمان کولا الله د دین اغې من کړو دا سمه کوي مسلمانه غیر قاتل موج نه وي یاره موج نه فلا یصرف فل القتل بسسباب دینه کوي زیاته دینه کوي د پواجلو کې به شکا دا دا سړی دا وارث ده د کانه منشوره دین دا کليشه ولا تقربوا مال اليتم د ول سم نه منیځ دې تاسو مال دی تیم تا د ام زمانه د جائیدت کې بخښ کوو او څور مینانو لی ډرانو کوو او اس خاطیانو مليانو کوو پښتنو او کوو دې تیم مال پدو کو دلا کو سرا منیځ دې کې تاسو مال دی تیم تا مګر په طریقې سره چې اډې راهستاله تفصيل سورې نساکې ترشو قرست خير دی اخلا خات ا تردی پوری اب لوہ چور سی دے زانخ دا نہ ہم امر او پورا والے او کی تا ز پلو ز زمانه دے زمانہ دے جاہلیت کے وادے بے ماتل و سمتی ان الا عہد بے شک وعدہ کا نہ مسولادہ تپوس کھلے شے تپوس بکولشی بل نہ دیار لسما وا او فول کیل او فول کیل دا دا بل دا لسم امر دے وا او فل کیلہ پورا ور کئتا سو گیلارا زمانہ دی دا, دا ظلم چہ طول کے بیکا میں کو وزن کے پورا ور کئتا سو گیلارا اذا کلتم کل تم ار کلا چ جو کویتا سو وزنو او دا یو لسم امر او طول کویتا سو بالقصاص المستقیم بل برابر باندے دا غوارا دیڑ ہسترے پہ اعتبار د انجام سرا ولا تاقفو دیار لسمه نہی مور پسی کی عطا صف سچنی تالا پے باندے علم چا علم در تنین یو خبر مکو زمانہ دی جاہلیت کے دا چه خلکو به علم شیخی کوله الله د دینه منا وکلا الله اکبر او پیغمبر ته وای پیغمبر داسه چریم نوکل لیکن پیغمبر ته وای اوما ته او ریشداسه اونکه ان سما بیشک او غناوال بسرا او سترگی والفؤاد اسلو کول پټولا داسه زنا کان انهم سولاده د دی پبارکه با تپس کوله شی والا تمشی فی الارض سلمنه مگر د تپس مکه کې فی الارض فملکی مراح تکبر او فخر سرا تکبر او فخر سره ازماکه کی مګر زه الله اکبر زمانہ د جائریت کې دایو ظلم م. فخر او تکبر سره غرور سره ګرځیدلو الله یاجسئی سره ګرځا ین نا کا بشکاتو نش شلولې دزم کې لارو نش را سې دې تغرون ته طولا په اعتبار د بلندۍ کُل ذالک کان سې یو ټول پټول د دې ګنا ده پنځ دره د بندي مکروانا کار او حرام ذالک مما او حدد دا دی او حائر الیک ربک چوای کړی ته تربک رب استامن الحکمت خبرو د عقل ولا تجعل مالا بين الله سمنه او مگر زوات الله تعالی سرا ilan اخر یا بل خدایو فتو فتلقاو بغر زله سته په جہنم کې معلومه ملامت کله شی مذھورا ټیلولې شوی جہنم ته بدلی داسې مکا ما مسائل شروع او ختمم په توحید ما اشاره دیتا چې مقصود اعظم هغه توحید دی او بل دا چې مخ کې محصورا مانت دیتا دنیا او اخیرت که بزلیل او رسواش شی او جهنم بادی زائش شی حفا اصفا زجر پو مشرکی نو بانده آیا غورا کلی دی تاسو لارف ستاسو بل بنینا پا زامن نو بانده و او نیولی دی جوڑ کلی دی دی پرشتونا ایناسا و جوڑ کلی دی دی زان د پارا دا پرشتونا ایناسا جینا دا اگے بوی ودا دلالونه دا د دام د دا زمانه د جاہلیت یو ظلم الله و انکم بشکتا سوای خامہ ډیر لویا په کې والا قادر صرف نا ترغیب ال منګه په دې قران کریم کې لیز ذکرو دې یعنی مثالونه یا تعالی نو پانا چې دغه غور سيادت واخلی او و يزيدو ما نو زياتاي ديلرا د کافر لرا الا نو فورا مگر نفرت وایا لو كان معه الیتن کچر و د الله تعالی سره نور الیها لکه څنګه چې د زماني د جایل د خلکو خیال کمایا تقولون الکه څنګه چې وای دی اذا لبتغون دغه وخت کیتا طلب کړي بو طلب کړي بو دغه خدایانو الی ذل عرشا خواوندار شتا سبيلا لار دایو امبیا چمغه خدای سخزو سوره امبیا کې براشي سوره مومنون کې تفصيل الله به وایي زمکه اسمان کې واپس راغله يو به يو سوي بل با بل سوي سوره مومنون کې براشي یو بل باندې بیاته کلو دل توای اذا لب تغو الى ذل عرش سبيلا عرش والا ته بلار طلب عرش په تاسو الله اکبر <coughs> سوبحانه و تعالی توید پاک د الله تعالی او چې دا انسانه چې وای دا خلک پوښتته یوالې ډېر لوی سره او صبحه تو سبحو تسبیح بیانې د دې الله د پاراس مننه او आवाज مکا او هغه څه چې په دې کې او نشته دې ایس یو شی لای سبحو لیکن پاکي بیانې د الله تعالی په استاین لیکن تاسو نه پویږي په پاکي بیانولو د غیبانې به شا کا د الله تعالی صابره ده بخون کې مې روان او دا غاټری په نمبر آیاته پوری دی هر کنا جتل <سؤال> ولی قران کریم لرا ګرځومګه پما بین ستا پما بین دا کسانو کی چی مان نراډی په خرات باندې او پرده سات تیرا مستورا سات تیرا پټاون کیه پټکړې شې و ځاننا منګې تانه پټګو ذکر یقین انابت پکې نشته او ګرځومګه په زنون دای باندې پرده د دینا چې پوه نشي په دې قران باندې او ګرځومګه فوګه ګونو د دې کې او دوغه ګونو د دې کې وا خراب اوج لراو یاد کې تخپل رب لرا په کې یەکي आवाज و الله والا ادبارهم نفورا والله حالات بامله حالله د بایم نفره ګرزی د شاګانو خپلوبان د نفراد کوون کې د زمانې د جا دای زلممو چې د قرآانی تو نه به تختی دل. دلس خو بیا داوي درې پرندې ک مکړی پکړی دله پیدا کړي خو قرآې تو هید به تختې اوسم د قرآانی تو هید نهختې وي منګ هم توهید بیا نه وي منګ ګوره وي پنجپریانو چې د مړونه نکیږي او منږګ رالومون چې د ژو نام ن کږي ې نهکیږي. <laughs> والي نکي ژوندونه ما فوق الاسباب نشي کوله ماتحت الاسباب په کوله شکنده خو استا جاله قراني توحيد دي نه دي پيجن دي دوکان دکان کې ناشتو يو تبلیغي را نه مونږه خبره کول نه خپه شو وي مونږ ته وي خو مونږ ټولي ما ته تبي مشره کوم خو نه وي نه مونږ ټوله مشتگان ما تبي مونږ نه يو دا توبه خرصول شرک نه دي <laughs> دا توبه ای جنونو نام کې چې دا لري قران نیول نه دکړه بیا قرآنی توحید نه سورای فرقان زمر مومن هود عرب انبیا ټول زاینو کې براشي قرآنی توحید نه تختی قرآنی توحید نه کنا اسې دریندې چریندې دا خو غیمنه چې الله خالق دی مالک دی رازق دی پرمشتي غرونه اسمانونه نظمکه سمندرونه دریاونه کیڑے مکوळे پکوळे دا ټول الله پیدا کړل دا خو غیمنل نہ من خو په پانس باندې شه دای با راز باندې است مېونه به چې غږدي په سره کل چې دی غږدي لای کتا تا و اذهم نجو پاوہ قدګه چې کل دی جرګي کوي اذه یقول ظالمون احر کل چې وای زارمن تاسو تابیدارینه کوي مګر دیو سړی محسو محسورا بیاق لا کله شوي محسورا جادو کله شوي یا محسورا ډیر ډوډۍ پړون کې ډوډۍ ته محتاج دي او نظر وګوراسره بیانې د الله تعالی لپاره مثالونه غلط شولې فلس او وا وا قالوا ایدہ یذا کنای زعمار کلاچشم انګه اډوکی اډوکی زرا زرا آیا بیا منګه خام ها خا پورت کوله به شپ یو پیدایش نشتی او اوایا متا شیتاسو یا اوسپنا یا بیا پیدایش مما د سنا چې غټ لګی په سینوس تاسو کې بیا بام کې گئی نفس یقولن زردا چې وای بلې مای یو غی دونه سوک به واپس من لره دوپاره وایا آغازاتو چې پیدا کړی تاسو لره په ول نو او بڑا او خپله او وای به مط هو دا به کلهوي طور ه سر بړه کوې دا به کلوي و او میند کوونه چېشی دا ن کوونه قریبا او میله چ نې او میدو کوم پاره باندې چوب برری تاسو لاه پس تاسوه قبول تیا کوی پهستونه دغه سره او غمان به کوي تاسوو چې ن ه ساار شوي تاسو اللهقلیله مګر لګ زمانه او وا تق د تبلیغه وایه زما بندگانوته اغاه چې وایه زما بندگانوته. چوائے خلقتا اللاتی اا خبراہی احسن جیا ڈرہ خےست رن قران او سنت بے شک شیطان ین جو پسا جوڑوی پ ما بند دای کہ بے شک شیطان دے انسان دا پارا دشمن سان گن عرب استعوف و دے پتہ سبانے میرو بانی بو کی پتہ سبانے او کفاہش عذاب بدل کیتا سلالانے لے لے گلم گتا لرا پ دے باندے زیموار او عرب استاف پاس سبانے چ پاس مانن کی اس پزم کا کی والا قاد فظنتا کی سرغار والا کر منگا باز انبیاء لرا داود تا زبورا زبورا داود لرا من زبور ورکرو تخصیص والیو شو تخصیص زکاو شو چه زبور کې دالی کلیو چه محمد رسول الله خاتم الانبیا او امد داغ خیر الامم ده یا اشاره ده دا چې داود تا مرتبه دو جهد سلطنت نواد داود مرتبه چې لویاوانو دو جهد نبوت نواد قوله ذون الذين اوهبلتا سواكسان لا تشغمان كوتا سما سوا د الله تعالى نفس مالكان دي غيد لركولو تکلیف استا سنا ند بدلو لو دا کسانو دا بزرگان يدونا رب لدايه پداشال کي چه طلب کوي خپل رب تعال وسيلتان اصديقته ايهم چکم يود دينه دير نس ايوم اقرب چکم يوني زيده ربتا وير د ربتا وير جون امید لري رحمت ود مه رباني د خافوا عذاب یاری خدا عذاب درخنه بشک عذاب درخ ول بشک عذاب درث کان محظورا د دې یریشه د دې یریشه د دا معلوم شوا چې غي صرف بوتان نه مدد کول لایک الذین یدون یبتغون ال رب الوسیلان فرشته ملائکه او دا خبره دا چې کوم نه نو بیا علامه ابن جریر وغيرها دل تذکر کړي دا بشک عذاب درث د دې یریشه من قريه من قیتین او نشتهو کلی إِلَّا الله نلومهکوه مګر منګهله کوون ک غ را قبل من قییاې مکې د د قییامت یا ذابلکو منږه غغ اضاب سختو د دا په کتاب کې مست را لیکلی شوي دا خبره کتاب ک لیکه شو ده چې کممه علااق کې شیر کو شوي نو او منګه خااممهخه کوو یابلله سا ذااب ورکو ما من قريه الا ولها اله معلوم اريو كل د پاره او خدای ځان لدې جوړ کړل دین الله به خام خام معذب کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين كلا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 پوره ابن اسرائيل اې کې سلور بابونه اول باب دا آيات نمبر 58 پوره او پا آئی کی او پای کې دا م سله ذکر کولا چې شرک مستمرہ سبب د نازلیدلو د عذاب دی هميشه شرک کول او توبه نه یستل د شرک نه او انکار د توحید نه کول سبب د نازلیدلو د عذاب دی اس دې ځای نه دویم باب او هغه دا مسله ذکر کوي چې انکار د آیاتونو دالانا یا نه معجزاتونو او به عیزتی د شایر الله سبب لنزول العذاب عذاب درېما مسله آباغ آیات نمبر 76 کې ذکر کې چې عامرین بالمعروف او نہین علی المنکر ویستل جلاواتن کال سبب النزول العذاب سبب دې دنازلې دلو د عذاب دې مینس کې ورسره ورسره پینځو مور به ذکر کوي دواله کې زجر آ چاته چې مخالفت پیغمبر وکړ او ذکر دا علت دې په واقعې د ابلیس سره او دلایل عقلیا د آیات نمبر 66 تر 70 پورې تخویف اخروی دا چا د پاره چې مخې واړو او پینځم خبره از تحذير لرسولې مینه المداونه مداهنه فدعا مکا وا مساله بیان کا اس دغه یو الیدا مسله ذکر کای چې د شایر الله بیا عزتی کول سبب دې د ناسیلې دلو د اصحاب الله ومانانا ان نور سلا بیل ان کذب بها الاولون نیوم نکڑی منگا دی لرا ان نور سیلا دا چراو لیگو منگا آیاتونا نیوم نکڑی منگ لرا دی خبرنا چراو لیگو منگا موجزه الا انکز بابیحل اولون مگر دی خبر چی نزبت درو اکڑو اغیط اولنو خلکو اولنو آه, آه درو جنی کڑوه او اغیط نزبت درو اکڑو او بیا پی عذاب را غلو نمونگ او زکا لگ موجزه دا سنرا لیگو شید ده پشاند آغی اوالنو پی او سوگ در او جنتیاو نکی ولی و آتای نازا کور کلو منگا سمودا سمودیانو تان نا قطع آخا ده آغی موبصیرتن موبصیرتن آیتن موبصیرتن یا معنی ده آیتن موبصیرتن نخابل کل سرگنده یا موبصیرتن ده پارا ده سرگنده ولو ده توحید د مسلی مفول لهو بشید یا موبسرتن د دې اوخه صفات کړي شي معنی دا چې اوخه چليدو کتواله اوخوا فظلمو بها د انکارو کدارینا ظلمو بها ا فکفروا بها د دې دغې د انکارو ک یا فظلمو لهذه المعجزته عینادن د دې معجزې نه عینادن انکارو اللہ فظلمو بیا پس انکارو کدی دا غینا وما نوصلو بالآیات اللہ تخویفا او نرالیگم گا موجزیو لرا اللہ تخویفا مگر دفارا د یروار کولو ندا یو آز کر سمودیان اللہ تباو برباد کرو ولی سبب آد نازل دلو وعذاب داو چی دا اللہ دا موجزون انکارو که انکار آن الآیات او سبب آد داو گرزید چدای دا وی بیا عزتی وکړه واقعا سورې وحود کې ذکر شوی و را بش مخ ځایونو کې چدای موږ لداسی او اوخ راکا چدغهټه نه پیدای شي او بلار وای الله را العزت والا د صالح علی السلام پلاس باندې به تورې معجزہ داسې اوخه پیدام کړه بیا دغه زخم کړه وی و جلا الله رب العزت په عذاب را واست نو دغه کې داسه سلاځه کر کړه چې سب بیا عزتی د شاعر الله سبب النزول الاصحاب وزجر مخالفت د پیغمبر باندې واذ قلنا لك ان ربک حاتوا من الناس او هر کله چې موږ غتاته ایذ قلنا یاد کا وقت لرا چویلو موږ غتاته بشکر ابسای حاتا کون کړه راګرون را کړه بناس خلک لرا وما جاءنا الی الاتی اونږه رسول موږ خو ابا ارینا کایا ندی کر زول لیدل موږ غستا آغا چه خودل کڑی دی منگتا تا الا فتنتن للناس مگر امتحان د پاره د خلق او الشجره الملعونه فی القران او اغا ونا چه بدی بیان کلی شویدا فی القران فی کریم کې امتحان د پاره د خلق او غامهم امتحان ګرځولے دی الله اکبر عواما جان رو یلاتینا سموراد دی رویان اغا مراد نه نبی ل السلام ته سلام ته الله رابولولزه ته پهغ میراچ په شپبان د خوودلی ووغهې مرات دی یا خدیځای ک بیا دا شکال را ځې چې رو یا خو خوب ته نو چې خوب ته نو نواخ خوب نه نو. ملم کرام ذکر کوي چې دا پور ته عالم نه عالم بالا تا دا غید تلونه تعبیر پر رویا اثر کړی دی او یاد اچ درو یا اطلاق دا په یک ځواب نیم کیږي په وخا باندې صرف خوب تر رویا یا نه وای یادا مطلب چولمای کرام وای معراج متعدد ہو. خوب کیم شوی دی او جسمانی شوی شوي دی نو درو یا نه دا مراد او دا رؤیا دی دته ورویا ویل د دې د اوجوحاتو یاده چې د دینه آګه مراد دی چې نبی علی صلاتو السلام خوب لیدلو چې زو مدینه منوره تزم د مکی معزمه توازن او عمره کوما صاحب کرامو سره و بیا سولاو دې بیا وشو نو خلکو اعتراضات شروع کله چې تا چې خوب لیدلو نو الله رب العزت وایي آ خوب چې تا ته خوده لو دا امتحان دې د پاره د خلکو چی دی منی او کنا امتیان اوو شجرت الملعونت فی القرآن سور دخان کے براشی آیات لمبر تریالیس کے دارنگی سور صافات آیات لمبر چون ساٹھ کے شی اللہ رب العزت وی جہنم کے باؤنی دزاکوم او اغاب جہنم کیو دا دی خوراک بادا دا دزاکوم خوراکی نو دی اعتراض شورو کرو و جہنم کې ونه بسنګ یا بس و زینا الله پیغمبر توای دائم امتحان د دا پاره چکنو ګرځولې دي چې دای منی وکنه چې کم الله رب لی زتو دلته و نه راخه جوړ قادر دی چې جهنم کې مون راخه جوړ لشي او دائم امتحان ده د پاره د خلکو و ما جن النار الیتی او نه ګرځولې خو مونږ هغه الیتی خوب خو معنا وکړه چې کله د مدینه منورې خوب شي چې مکه تا یادا باندې چې کلا ته میراچ نومن لیدلو کا او ندیګر ځول لیدلمنګستا آغا ا رای نا چې خو دلې تا ته مگر امتحان د خلکو آغا او چې بدی بیان کې دا په قران کریم کې دام امتحان د خلکو و نو خوفوهم او یره مونږه دیل را فمای زيدو هم پس نن زیاته و نن کبیره مگر سر کشیډرلو یا و اذ قلنا للملائکه تسجدو اعتراض په پیغمبر باندې دا علت څه ا تاکبر دی تکبر دی الادر ذکر کوي په واقې دی ابلیس سره چې هغه ځان غټ غنلو او د شایر الله بیزتی کړي وا ځان غټ غنلو ادم علیه السلام د شایر الله نه دا بیزتی کړي وا الله ملو کو، تو و اذ قلنا وحر کلا چې منغال الملائکې پرشتو تا او سجودو ل ادم او سجدو لی آدم ستانزیمو کئی تاسو دا آدم علیہ السلام یا سجدو کئی تاسو پا طرف دا آدم علیہ السلام پا سجدو کلا غی ٹولو اللہ ابلیس مگر شیطان نکلا قالا آس جدو لی من خلق تتوینا آیا ویوید آیا زبا سجدو کوم آچا تا چتا پیدا کلے دے توینا دخورینا قالا آرائی تکا وی الله آرائی تکا اللہ اکبر شیطانو اوی شیطان آرائی تکا خبر رکماتا حاز اللہ زی کرم تالییا حاز اللہ سړی د آغا سڑے دے دا آغا شخصیت تیچی عزت رک عزت من کل دیتا اغلرا علییا پر ما باندے کچاریتا و روز تو کل مزو مؤخر دیکرم مو رستم دکلمزه الایومن قیامت تر از قیامت پور لا احتا نه کن ننو خام خا بنیاد با اباسمز زو ذریته د اولاد دد الا قلیل مگر ډیر لګ ډیر لګ بران پاتشي شیطان الله ته او او کتا زرستم کلمزه بر د بنیاد باسم قالله زههاب اوله تعلاز فمانته بیایان کا پسر چاسووک چې طبیدارري وکستا می نو هم ددونا فناجه ما نوپس ج جزا اوکم ب لستا سودا جزافهبدله بالکل پوره درکل شوي وب زیزممن من استطاعت منهم او گمراه کا غچال را چی طاقت الری منهم تدینا بیسو تکا پ اواز خپل سرا وا اجلب اورا ولائم پدی باندي به خیل کا شاه سوارا نخولو و را او پیادل خپل و شریک شاده ای صرف الاموال پ مالو نو کی ول اولاد او پ اولاد کی وعدهم او وعد او کاد دیسرا و ما یعدهم شیطان ین نکید دای سره شیطان الا غور مگر د دوکه ان عبادی بشک بندي ګان سمانه و استاد پاره پغه باندې سلطان سکسم غلبا او کافیدر ابستاو وكیلا زموار الله واستبز من استطاعت منهم بصوتک علماء کرام ذکر کئ داوته आवाज نه سم ده امام قرطبوی کول دواین یدو اله معسیه الله هر هغه دغی چې ا ماسیه د باری تعالی ته ګنا د باری تعالی ته خلق را بلی د شیطان आवाज ده ا هر دای ګانشوا دارنګی غیبت شو چوغلی شو بهتان شو توهمت شو دا ټول د شیطان आवाज نه دی په دې سره والله ګمراکه شو ګمراکه او خپل شاسوران پیراواله هر هغه راکب او پیدل ته مراد دي ورج لیکاو پیدل هر هغه سور سړے او پیدل سړے چې ما سیادت د باری تعالی طرف تروان دي دا د شیطان شا سواران او د شیطان ا پیدل خلق د هغه پوج دی دا د شیطان شا سواران دي الله اکبر ا سور دې په سوارلای باندې او ګنا لزي دا د شیطان شا سواران دي دارانګې پیدل روان ده دا, دا شیطان هغه پیدل فوج ده تخلقو د گمراه کولو لپاره هر اته چې ماسيه د باری تعالی تروان ده سور ده کا پیدل وشاریکهم فی پی الاموال مالونو کې و سره شریک شه مالونو کې څنګه شریکې دلی هر هغه مال چې اغا د غیر الله پنوم باندي نظر او منختدا اغا و سره شیطان شریک شوی ده ین یدون من دونه الا اناسا و ین یدون من دونه الا شیطانن مریدا وی له تا سوره انسا کی الله اکبر دارنګ هر هغه مال چې هغه کې هغه د نافرمانوباندې لګي هغه مال کې شیطان شریک شوی دی لکه ډمو باندې ګانو باندې فلمونو باندې وغیر ذالکا دارنګ پغم خادو کې غلط رواجن او رسمنو باندې شیطان پکې وسره شریک شوه دی ول اولاد شریک شدی سره اولاد کې الله اکبر سم مراد دین علماء کرام ذکر کای چهار آغا بچې د زناینې دا زناین د شیطان دی یا مراد تن اغا اولاد ده چې کم بدای د خپل الیحو د فارز ذبح کوه او لاله وې اغا اولاد ته مراد ده یا دام رازی رواياتو کې چې کله شیطان چې انسان د خپل کور وال سره کور کوي او دې ا کلمات اونوي د شیطان ند محفوظ کې دوه د نو هغه سره شیطان اخپل اعلی او زایکی او دارانګي بیا اولاد نسبتا پدې اعتبار سره شیطان ته شاریکهم فل اموال ول اولاد وعدهم و دې ور سره وک لا کدا چې شفاعت بدل کوي او خلاصي به مؤخرت کي وما يعدهم الشيطان الا غرورا الله اکبر ربكم الذي vloe Post लायيل ارابوکم الزی رب تاسو هغه ذات دی یوس جي چې چل ویل کوم تاسو سفراله فلکا کې لرا په بحر په دریاوب کې لې تاب تغو من فضل دې د پاره چې طلب کوي تاسو د فضل د باری تعالی نه انه کان بكم رحیمه بشکد الله دې پتا سو باندې مهربان و اذا مسکم الذر و اذا مسکم الذرو ور کلا چور سی کې تاسو تاسو کې سمه تکلیف فل بحر فدریاوب کې ذل لَمَن تَدُوْنَ رُخْصَتَ تَسُنَاو سُک شِبَلَيَتَاسُم إِلَّا إِيَّا مَغَر دَغَاو الله فَلَمَّن نَجَاكُمْ بَسَرْ کلاچ نَجَات تر کی تاسو لارا آغا او چي تا ارستم نبي اما حړ وئ تا سود توحيد د واري تا لانا او د انسان کفورا ناشکرا افامنتم آياتا سوزان امن کی غني د دینا چ دَن بكي تا سولار الله تعالی جان بل بره پغاळा او يا تربد او چاکی او یورسیلا یا براو لیگی علیکم پتاسو بانده حاسو ایبا باراند کانو سملا تجیدو لکم وکیلا بیا با نمو میتاسو دزاند پارا وکیلا سوک بچ کونکی تک دریاب که دا اللہ نا سیما سیوا بلچا تا بیارا او چی کل راشی پو او چا بانده سور یونس که امداغ سی مضمون تیر شایو خوا ایات نمبر بائیس که بیا و چې تراز نو بیا الله سره شرک نه تاسو عاي ژوند دلته کې ما سره الله سے نشې کوله کدی او چې په دغاړه باندې د غر کی او د در باندې باران د کان را وری نو بیا ورته خلاص کی ها باران د کان یا ها سیبا آغا تیزه مهلک هلاکون کې هوا اې ته ها سیار من تیزه سلیری او اسوق وبیا دزان دبارہ بشكون کېنن میم ام ام انتم یا توازن پامن کې غړای ایوې د کوم دا چ واپس وکي تاسو لاره فيه د چ واپس وکي بیا تاسو لاره فيه پدې دریاف کې تارتن اخرى پر زلبل باندې فیرسل علیکم پسراو بلیگی پتا سو باندې قاصفا قاصفا اغتی زلی یا تیزا سلی مینر ریحه دما تونکې هوانا قاصف ارضیح المحلق فی الباحر مدارک وی اغار هوا چې دریاب کې راشي او ما ماتون کې وي د تقاصف کوئی قاصف نو معنات تیزه سلې بنر ریه د ماتون کې اوانا پيغ غرق کوم نغرقبه کې غرقبه کې تاسو لاره به ما کفار تم په سبب د اچ تاسو شرکلو سوم لا تجدو بیا بنو می تاسو لكم د زاند پر علی نه پمون باندې به په دغې فیل پر صراط بیا سوک تاسو کوونکه بیا لګي دونکه ولا قد کرم نا تاکي ست راځه تر کړه له منګه باندې آدما اولاد د ادم تاسو ور کړې دا منګه دیلرا فیل برې وال بهري په اوچا اولاد د او رو زی ور کړې دا, دا منګه دیلرا د پاکي زو سجن نا ور وळे ور کړې دا منګه دیلرا علا کثیر مم من خلق تریلا پر ډیر باندې ممند آشنا علا کثیرن ای علا کلن په تمامو مخلوقات باندې ممند آشنا خالاقنا چې پیدا کړی دي موږ ته بذیلہ د پاره شرافت یا تبذیلہ په فضیلت ور کول سرا الله اکبر علا کثیرن په معنی د کلین دي معنی په ټولو مخلوقات باندې آدم ته غواړاله دي الله اکبر او چا علما د کې الله ایمان سواره کړی اي معنی کد دلته کې ګرځي وچا کې دا, دا زما احسان د دا سره داسور لې مادر کړی دي لمده که کراوانی دریاب که نو دا ما در کڑی دی او داو غراوال ما در کڑی دی او یاوما ندعو کلا اوناسن تخویف اخروی د دا پار داغ چا چا مخواړو ما خواڑو دا لحد کتابنا یاوما ندعو پار ازباندین ندعو چراو ببلو منگا کلا اوناسن حریو و ڈالا بے امامهم په عمل دا غوی سرا مدارک دا مانا که یواب العالیہ په عمل دا غوی سرا یا بلا مانا یاوما ندو کل اناس پا آرز بانده چراو ببلو منگا هاری او طول گی لرا بے امامیم پا مقتدادو دیسارا مقتداد چچا پسی دنیا کے تو یا کل اناس پا آغراس چراو منگا هر طول گی اے بے امام زمانیم و نبییم و کتابیم پس دی پا دی دی دی زمانی پا امام بانده او دی پیغمبر سره او دی پا کتاب سره آغا تمام عرصه برا مخیطه شی طول با موجود وی فمن اوتیا پس هر چه آسوگ ده اوتیا چه ورکه شعطه کتاب عمل نامه دا او بیمینی په خلاص دا و سره فا اولائی که پس دا و بزرگانه یقرا اونالولی با کتاب و عملنامه خبلا و لا یو ظلمون او ظلمون باونه کلې شپ دای باندې په قادر د تارد کجوري و من کان فی هذه اما ارشا سوک دیو چوپ دی دنیا کې اما غافل د کتاب د الله نه اما لوند د کتاب د الله نه فوه فی الاخرته اما نوی وده په اخرت کې لوند حقیقتا او ظلل سبیل او ډېر خطا په اعتبار دلاره لاره خطا د بس جهنم ته وزي چا چې دنیا کې زاند الله د کتاب اڑون نو هغه با اخرت کې هم دغه سیړون وی الله وې زبه اڑون کم دا, دا سه الله اکبر حقیقت کې به اړون کم چې دلته کې ځان نور کړه دې د کتاب نه